ötödik könyv Pechnemer A kis gázturbinás motor éles sivítása megtöltötte a tágas kabint. Teljes sebességgel repültek. Pechnemer mégis úgy érezte, az egész világ ellenséges mozdulatlanságba dermett az előtte ülő pilóta vállától kezdve, a gép alatt ezüst tükörként villódzó tengerig, mert ő, Pechnemer, sietni akar. Kinyitotta a száját, hogy megkérdezze, mennyi van még hátra, aztán az órájára nézett, és látta, öt perce sincs, hogy utoljára kérdezte. Így csak nagyot fújt, hátradőlt az ülésen, és egy felhőt keresett az égen, hogy legalább ahhoz viszonyítsa a sebességüket. De felhő még az ő kedvéért sem születhetett a forró évszak, már reggel különösen melegnek ígérkező napján. Hátra tekerte a fejét, hogy látnie még az északi partot, már nem volt sehol, és ez valamennyire megnyugtatta. Két óra? Nem, annál azért kevesebb. Másfél? Talán még annyi sem. Nagy már egy tíznél tartott, amikor rájött milyen ostobaságot művel. Igaz, még mindig jobb, ha a gép lassúságán vagy a tenger és az ég egyhangúságán bosszankodik, mint ha arra gondol... Hm. Az is bántotta, hogy felszállás előtt ingerültem beszélt ezzel a fiúval. szitta a régészeti szolgálat gépeinek lassúságát. Pedig mindketten jól tudták, azon a sziklásparton nincs kiépített repülőtér. Nem mehetnek, csak ezzel a helyben leszálló típussal. Most azt gondolja rólam, hogy fiatal főfelügyelő létemre igazán nem kellene ilyen nagyképűnek lennem. És biztosan hozzáteszi, peknem eredtől még dühösebb lesz. Persze, az akadémikus papa, a tudományok doktora azért van, hogy a fia ilyen hamar a régészet nagyjai közé emelkedett. A légkondicionálás ellenére olyan melege lett, hogy majd megfulladt. A szelepet, <kül> kezdte bátortalanul, <kül> beengedhetek egy kis levegőt? A pilóta visszanézett, kedvesen vigyorgott, Peknemer megkönnyebbült, mégse haragszik. Alacsonyan vagyunk, kívülről sem kapunk sokat jobbat, de fölmegyek ezerre, ott már érdemes. Ebben a zónában már úgysem sem kell engedélt kérnem lyle -tól. Az elhagyott déli part irányába nem vezetett semmiféle rendszeres járat. A motor még kétségbe esett kezdett sivítani, az ezüstlap megdőlt. Peknemer nem rajongott a repülésért, így nem élvezte, hogy teste enyhén kellemesen nyomódik az ülésbe. Igyekezett elfelejteni, hogy repül, de ez nem volt könnyű. Bár már ott aszalódna Inimmánál az agylágyító hőségben. Ha Inimma üzenete azt jelenti, amit remélni is alig mer, sem számít már a hőség, sem a kollégák várható felhördülése, még az oktatási tanács képviselőinek akadékoskodása is eltörpül, pedig mer a velük való vitáktól írtózott a legjobban. Olyanok, mint ez a repülés. Lassúak és kiszámíthatatlanok. Ha a régészeti osztály előterjeszt valamit, elfből tiltakoznak, technikai, módszertani és egyéb nehézségeket emlegetnek, hogy nem lehet az ifjúságnak két éventként mást tanítani. Viszont, ha békén hagyják őket, Fél év sem kell, és jönnek a félre érthetetlen kérdések. Nos, nem találunk semmit? Hiába ez a régész sors. Pedig úgy vártuk, hogy publikáljanak még valamit a korai abban társadalom kézműveseinek technikájáról. Elvégre lassan már 36 éve, hogy elkezdték az agdai ásatásokat. Peknemer a kedves érdeklődőt legszívesebben azonnal odarepítette volna, mert agdában ásni... Tehne, mert tudta, mit jelent. Maga is próbálta. Jó aránynak számított, ha 25 tonna szikla és föld elszállítása árán egyetlen táblához vagy cseréptöredékhez jutottak. Így került elő annak idején az a tábla is, amelyről apja, az első régészcsoport vezetője leolvasta a számára oly fontos sorokat. Inima, Pilagu, Tark, Murri és Pechnemer tengeri kalózok szolgái az égből jött. A tudományos vita jóformán még el sem kezdődött akkor, de a tiszteletre méltó atyák, ahogyan Pechnemer és Inimma a két akadémikust közt emlegetik, erről a tábláról választottak nevet születendő gyermekeiknek. Az atyák lelkesedését egyébként hosszú évekig nem csak a tudós kollégák nem méltányolták eléggé, de a fiúk osztálytársai sem. Pechnemer a maga részéről persze könnyebben elintézhette ezt a kérdést, mint az atyák a tudományos közlönyök cikkeiben. Fejjel magasodott az osztálytársai fölé, és híres verekedő volt. Ha dűbe hozták, arcába hulló göndör hajából tengerzölt szeméből szikrák pattogtak. Kemény le hamar véget vetett a gúnyolódásnak. Inimmát is ő védte meg, mert Inimma már akkor is kövér volt, és már akkor is hiába fogyókúrázott. Igen, megvédte. Bántani, gömbinek csúfolni csak neki volt szabad. Nem tudott visszaemlékezni, mióta ismerte Inimmát. Házuk szomszédos volt Lail egyik a dombok között hosszan elnyúló kertvárosában, és gyermekkoruk végtelennek tűnő délutányain, míg a tiszteletre méltó atyák felváltva egymás kertjében hűsölve forgatták tudományuk mindig új és új kérdéseket szülő gondolatait, ők a füvön hemperektek összekapaszkodva. Mikor aztán Gömbi végképp alulra került, gyenge, de álhatatos visítással hozta tudomására az egész világnak, hogy csak az erőszaknak enged, de magát meg nem adja. A régészeti eszmecsere ilyenkor rövid időre megszakadt, Peknemer apja égnek emelt szemmel emlegette az atavizmust, majd sóhatva tette fel a megválaszolhatatlan kérdést, hogyan lesz valaha is becsületes régész ebből a kalózvezérből? Mégis régész lett. Valószínűleg éppen azért, mert ez volt az egyetlen életpálya, ahol kalandot és izgalmat találhatott. Ezt a kalandot és izgalmat Pechnemer közvetve az idősebb testvérek szűkszavúságának köszönhette. Elkeseredésében néha mégis neheztelve gondolt rájuk. Bizonyos, hogy csak annyit tudtak azokról a rég történt dolgokról? Hiszen szinte minden hatónak tűntek. Ők hozták a tudományt, a jólétet, a technikát, az örök béke hibátlanul megtervezett társadalmi rendjét. Mikor 400 éve hatalmas, gömb alakú újrhajóik megjelentek. Az embereket már régóta csupán az foglalkoztatta, hogyan tudják egymást minél hatásosabb eszközökkel gyilkolni, a gyengébbeket szolgaságba dönteni. Ezt olyan szakértelemmel és lelkesedéssel művelték, hogy bizonyára kivívják az idősebb testvérek csodálatát, ha az idősebb testvérek ismerik ezt az érzést. De az első kortársak keveset jegyeztek fel az idősebb testvérekről, Bűnösen keveset, ahogy Pechnemer apja mondogatja, így azt sem, milyen érzelmeik voltak. A következő generáció már nem írhatott róluk elfogultság nélkül, mert már tudták, együtt írják bolygójuk történelmét. Abban pedig minden szó, amelyik az ő érkezésük első éveitől vagy az azt megelőző korokról adott volna hírt, kétszeresen is megméretett. Igaz-e? És ami akkor még fontosabb volt, szükséges -e? Az idősebb testvérek képességei messze meghaladták azokat a tulajdonságokat, amelyekkel az előttük élt emberek isteneiket valaha is felruházták. Noha semmislől sem írtóztak jobban, mint hogy az emberek ezekkel az istenekkel hasonlítsák össze őket. Legyőzték a tizenkét és fél fényévnyi távolságot, ami hazájukat ettől a bolygórendszertől elválasztotta, Azután, pedig 200 is alig voltak, a bolygó minden népét is, hogy magukhoz emeljék őket. Rövid és vértelen harc volt. Fegyvereit azok a tudományok adták, amelyeket ma már az egyetemeken tanítanak. A bionika, különös tekintettel az idegrendszert nem károsító, de működését korlátlanul befolyásoló elektromágneses hullámokra és a molekuláris biológia. Pechnemeren, mint annyi elődjén a történeti tanszék magasabb fokú szemináriumain, végigborzongott a hatalom kívánságának veszélyes mámora, mikor először hallott arról, hogyan állított meg egy-egy idősebb testvér egy maga, felemelt kezében kis fényképezőgépnél nem nagyobb szerkezettel ezer és ezer egymásnak rohanni készülő harcost. És mint a legtöbb diák, maga is vágyakozva gondolt nehéz vizsgák előtt a Tudás folyosójára. Alig fél kilométeres séta a különlegesen hajlított fémlapokból összeállított alagútban, falához kívülről minden négyzetméteren ezernél is több vezeték volt forrasztva, és az út végén mindent tudsz, munka, fáradtság nélkül, amire az életben szükséged lehet, a statisztikus valószínűségszámítástól a polipeptid szintézis különböző lehetőségeiig. Az idősebb testvérek leszerelték és magukkal vitték a tudás folyosóját. túl nem fenyeget benneteket sem éjség, sem háború, mondták. Jobb, ha ezt magatok készítitek el újra, ha már képesek lesztek rá, mint ahogy jobb, ha az antigravitációs repülés elvét is ti magatok dolgozzátok ki. Aki mindent tud, sokszor boldogtalan. Nincs jogunk elvenni tőletek a felfedezések örömét. Általában sok mindent mondtak az idősebb testvérek, amit csak későbbi generációk értettek meg, gondolta Pechnemer, és ezért is vagyok igazságtalan, ha haragszom rájuk. Lám azt is megmondták, eljön az idő, mikor lesznek emberek, akiket jobban érdekel majd a múlt, mint a jövő. Mikor ezek az emberek megszületnek, már elég gazdagok, boldogok, és főként edzettek lesztek, hogy megismerjétek újra, saját erőtökből a múltat. Addig viszont tanácsosabb, ha csupán a jelennel és a jövővel törődtök. Hát igen, ez az idő eljött. És Pechnemer hálás volt, hogy nem korábban lobbant olyan magasra a régmúlt kutatásának vágya, mert így remélhette, hogy még neki is maradt felfedezetlen, izgató titok. Hát maradt. Majdnem kétszáz éve már, hogy beleütötték az orrukat és azóta csak viták, érvek és ellenérvek, gondolta keserűen Peknemer. És ha akkor a geofizikusok szinte véletlenül nem jutnak el abba az elhagyott völgybe, mélyen a hegyek között, még itt sem tartanának. Az idősebb testvérek hét évtizedig éltek közöttük. Visszarepülésük évelett a LADD új időszámításának kezdete, és mégsem vették soha a fáradtságot, hogy beszéljenek erről. Hogy lehet ez? De ezen kár töprengeni. Eltelt néhány év, míg elhitték a geofizikusoknak, a völgyben megmagyarázhatatlan eredetű és hihetetlen erejű robbanás történt valamikor. Végül is a minták nem hazudnak. Termonukleáris robbanás. Erről pedig az idősebb testvéreknek tudniuk kellett. Vagy ha nem, most az ő kötelességük, hogy tudomásukra hozzák. A geofizikusok nem nyugodtak, míg a világtanács hosszú hozavana után meg nem szavazott nekik a következő üzenetváltásban 10 másodpercet. Az üzenetváltás ugyanis, bár az idősebb testvérek eltávozása óta megszakítás nélkül működött, nem csak körülményes és lassú volt, hanem mérhetetlenül drága is. Az évente egyszeri egyórás adás nagyon igénybe vette LAD energiaháztartását. A tudósok türelmét pedig nem kevésbé az a sajnálatos tény, hogy a válaszra éppen 30 évig várhattak. Az idő az egyetlen, amit még sokáig eredmény nélkül kell ostromolnunk, mondták az idősebb testvérek. Az idő, illetve az a sebesség, amivel az elektromágneses hullámok terjednek, ez az a határ, amit tiszteletben kell tartanunk. Ha papíron nem is, de a valóságban minden esetre. Kérdezzetek, és mi felelni fogunk, de nem a mi hibánk, ha a válasz néha késve érkezik, mert közben magatok is meg tudtátok válaszolni. Az idő a legnagyobb, legyőzhetetlen ellenség. Ez az utolsó mondat azok szájából, akik már elérték, hogy átlagos életkoruk meghaladja a 150 esztendőt, kiség különösen hatott, de a tényeken nem változtatott. Türelmesen várták a választ. Ám ekkor, először kapcsolatuk történetében megdöbbentő, azóta sem tapasztalt dolog történt. Az idősebb testvérek öt cikluson, azaz 150 éven keresztül hallgattak erről a témáról, mintha meg sem kapták volna ezt a kérdést. A világtanács két alkalommal kéretlenül 20-20 másodpercet adott a geofizikusoknak, de hiába. Válasz nem érkezett. Míg a geofizikusok és a magfizikusok önhibájukon kívül meddő vitákat folytattak a titokzatos robbanásról, új és új közetmintákon ellenőrizve a termonukleáris reakció tényét, az éppen első lépéseit próbálgató történettudomány úgy segített magán, ahogy tudott. Számukra nem volt központi kérdés a robbanás okának felderítése, Egyszerűen mindent tudni akartak az időszámítás kezdete előtti századokról, éppen azért, mert semmit sem tudtak. Újra és újra kivetették szorgalmas, szerteátgazó kutatások szálaiból szőtt hálójukat, és az első időben bölcsen csak a fogás mennyiségével törődtek. A részletek értékét majd eldöntik a későbbi eredmények. A téves információ előbb-utóbb fennakad az elméletek rostáján, vagy kiderül, hogy maga a rosta az elmélet volt hibásan megszerkeztve. Akkor majd egy másfajta rendszer vonalai mentén kell elhelyezni a tények mozaik darabjait, és ez a kísérlet egyaránt próbálja az új elméletnek, a tények értékének és a kutató elmének is. A szorgalmas munka eredményeként távoli évszámok egyre nagyobb bizonyosságot nyertek és a múlt szaporodó mérföldkövei mind határozottabban rajzolták ki a nagy összefüggések körvonalait. Tudták, hogy bolygójuk neve Lad attól a néptől származik, amelyik először tanulta meg a vas használatát, majdnem 2000 évvel az időszámítás kezdete előtt. És kontinensük neve, ahol kultúrájuk megszületett, Lalla, egész egyszerűen szárazföldet jelent. Innen Lalláról indult el ez a civilizáció, hogy meghódítsa a többi népet, amelyek abban az időben a bronz használatának meglehetősen magas fokán állottak. A hódítás dátumát, legalábbis ami az északi kontinens illeti, sikerült elég pontosan meghatározni. Az időszámítás előtti 440. évet követő évtizedekben kötöttek ki először Lalla vöröshajú fiai azon a parton, amelyet azután Tulabannak neveztek el. A név eredete sokáig tisztázatlan volt, míg végre rájöttek, magában hordozza annak a népnek a nevét, amelyik a leghatalmasabb volt azon a kontinensen. A Tulabantól délre fekvő másik kontinens már jóval kevesebbet árult el magáról. Északi partvidéke elpusztult a véres háborúk során, melyek Lalla fiainak átkelésétől kezdve egészen az idősebb testvérek érkezéséig legfeljebb csak évtizedekre szüneteltek. Nevesen maradt fenn, partja elsivatagosodott, belsejéről pedig az idősebb testvérek azt mondták, hogy majdan az ős régészek paradicsoma lesz, de egyelőre jobb, ha a közelébe sem mennek. Az első nyomok, <kül> melyeket valamilyen formában kapcsolatba lehetett hozni a robbanással, természetesen tulábanból. Arról a kontinensről kerültek elő, ahol a robbanás történt. A kontinens legnagyobb kikötővárosa, Lail, épségben jutott Lalla fiainak kezébe, és ők ott olyan kényelmesen berendezkedhettek, hogy krónikásaik az időszámítás előtti 4. század századfordulóján már lail kezdték írni a hódítás történetét. Többek között feljegyezték, hogy az abánokat már Lalla fiainak partra előtt a mindenható figyelmeztette, hagyjanak fel istentelen pogány életükkel, és mikor ez nem használt, szörnyű büntetés következett. Fővárosukat, Akdát, oldhatatlan tűz pusztította el egyetlen éjszaka alatt. Maguk az abanok is állították, hogy ez a tűz az égből jött, fényesen bizonyítva ezzel, hogy a büntetés a mindenható műve volt. Azután Hagyaktáblákat találtak a két kontinens között fekvő szigeteken, ahol egykor nagyszerűnek mondható kultúra virágzott. A tenger fiainak nevezték magukat. Ők is tudtak az Abban főváros pusztulásáról, de a tudósokat, akik ezt a szép, ritmikus vonalakkal rajzolt írást megfejtették, nem ez a tény, hanem a fűzött kommentár döbbentette meg. Sorsuk betelt, mint mindazoknak, akik az égből jött átkozottaknak akár csak egy korty vizet, egy falás lepényt adtak. Ezeket a sorokat sehogy sem lehetett közös nevezőre hozni Lalla mindenható istenének szerető gondoskodásával, aki az ellenséges főváros elpusztításával segítette vöröshajú gyermekeinek honfoglaló háborúját. Fél évszázaddal partra szállásuk előtt. Igaz, hogy a Szigetország fővárosát is, melyet lakói Desnek neveztek, egyes tudósok ugyan már akkor állították, hogy Desnek kell ejteni, tűzvész hamvasztotta el néhány évvel Akda előtt, de radioaktivitásnak nyomát sem lehetett találni, és a város újra fölépült. Több meglepetés is várt a régészekre Des romjai között. A következőnek ugyan semmi köze nem volt az atomfizikához, Mégis robbant, felrobbantott egy már meginkadhatatlannak tartott elméletet. Pompásan kidolgozott vas eszközöket találtak, melyek az első pillantásra elárulták, nem tartoznak Lalla kultúrájához, és bizonyítottan a hódítás előtti időkben készítették. Viszont a legszorgosabb kutatás sem bukkant a nyomára azoknak a kohóknak és kovács műhelyeknek, ahol ezeket az eszközöket készítették. Ugyanakkor Vasérc volt a szigeteken, de ez inkább bonyolította, mint megmagyarázta a problémát. A tudósok, Inimma apja is köztük volt, átrágták magukat azon az tábla halmazon, amit Des királyi levéltárának neveztek el, és a vége érhetetlen raktári elszámolások kívülálló számára száraz és unalmas tömegéből végül is megállapították, hogy a tenger fiai, noha minden általuk elérhető partot bejártak, áruig zömét a déli part kikötőiben vásárolták. Onnan került hozzájuk a vas is, a legtöbb Betámevárosából, egy kevés Beleszóból, a finom gyapjuszövet és illatszer Avanából, ezüst Gerdenből. A déli part névtelen romjainak emléke feltámadt, és a régészek egyre határozottabban állították, hogy a tenger fiainak kultúráját korábban méltatlanul alábecsülték. Az elkövetkező évtizedek kutatásának legfontosabb területe a gáma sivatagos partvidéke lesz. Ez a név is desben bukkant fel. A tenger fiai nevezték így egyik istennőjüket, magát a földet, ahol éltek, és feltehetően a déli kontinenst is, ahonnan a szigetek származtak. Ekkor azonban, amikor már mindenki lemondott róla, Megérkezett az idősebb testvérek válasza, és ahány régész csak engedélyt tudott kikönyörögni a világtanástól, mind rohant Agdába. Pechnemer, mint tudományának bármelyik képviselője, nem csak az idősebb testvérek nyelvét beszélte folyékonyan, hanem betéve tudta az üzenet szövegét is, ami sok mindenben eltért a többi üzenet formájától, stílusától. Az idősebb testvéreket soha nem lehetett bőbeszédiséggel vádolni. Képleteik, egyenleteik általában olyan minimális magyarázattal érkeztek, hogy azt csak az illető tudomány legkiválóbb elméi értették meg, nem is minden fejtörés nélkül. Ez az üzenet azonban a többihez képest valósággal terjengős és regényes volt. Az időszámítások előtti 5. század végén Két űrhajónk kereste fel bolygótokat, két egymást követő ciklusban. Az első visszatért, a második teljes nukleáris üzemanyagával felrobbant. A szerencsétlenség okát elődeink, akik köztetek éltek, nem tudták tisztázni. Saját töredékes adataink szerint az első űrhajó legénységéből egy, röviddel leszállású után meghalt, egy másikat egészségi állapota miatt beleegyezésével kénytelenek voltak bolygótokon hagyni. Ez az utóbbi az expedíció geológusa Gregor Mann volt. Lehetséges, hogy még évekig élt az egyik parti városban. Miután második űrhajónk visszaérkezését hiába vártuk, úgy határoztunk, hogy csak az antigravitáció elvén alapuló űrhajózás kidolgozása után indítunk újabb expedíciót bolygótokra. Ennek körülményeit, eredményeit jól ismeritek, és azt is, hogy minden segítségünk csupán egyetlen kötelezettséget ró rátok. Vigyétek tovább más bolygókra az értelem tüzét, ahová mi nem juthatunk el, mert az időt mi mindig nem tudjuk legyőzni. Az a nap, mikor a ti űrhajóitok elindulhatnak, hogy ezt teljesítsék, már nincs messze. Őrizzétek tisztelettel rég elhamvat testvéreink emlékét, s amit megtudhattok sorsukról, legyen tanulság jövendő küldetésetek számára. Ez tehát a robbanás oka, Sóhajtottak fel az érdekelt tudósok, a történészek egy része pedig a napnál is világosabban bebizonyította, hogy a parti város, ahol Gregor Mann élt, csak Laill lehetett. Lalla városaiban ugyanis az időszámítás előtti 5. században a gondosan vezetett krónikák már olyan apróságokat is feljegyeztek, melyik nap hány hajó fordult meg a kikötőben. Egy űrhajó érkezéséről és ott tartózkodásáról bizonyára oldalakat írtak volna. És a második űrhajónak az elsőhöz közel kellett leszállnia. Sőt, még valószínűbb, hogy ugyanazon a helyen. Hogy akkor miért Akdában robbant és nem Lailban? A kutatás majd erre is fényderít, bizakodtak. Mint ahogy az első űrhajó létezése választad a nem Lallai eredetű vaseszközök keletkezésére. De ha feltételezzük, hogy ezeket a vas eszközöket Gregorman irányításával készítették, hangzott az ellenvetés, akkor a parti város nem Lail, hanem Betame, hiszen a desben talált raktárjegyzékek szerint a tenger fiai onnan kapták. Betame azonban, akár a többi város a déli parton, egyelőre csak az agyaktáblákon létezett, még helyes olvasásuk is vitás volt. A kopár öblökben sorakozó romok azonosítása egykor viselt neveikkel még évekig eltarthat. A döntő bizonyítékot a Laili Múzeum egyik lelkes fiatal munkatársa szolgáltatta, aki szorgalmasan végigbogarászva a múzeum raktárait, tucatszámra talált nem lallai eredetű vasfegyvereket. Ezeket egy évszázaddal korábban már leltározták, mint Lail környékén talált partraszálláskori helyi változatot. Azóta senki nem gondolt rájuk. Az ellenpárt ugyan kétségbe vonta, hogy néhai kollégáik helyesen határozták volna meg a rétegek korát, ahonnan ezek az eszközök származtak, és kohóknak itt sem volt nyoma. Bizonyítani azonban utólag semmit sem lehetett. A régi városfaltól keletre emelkedő domboldal, ahonnan egy legtöbb ilyen nyílhegy és kart került elő, sűrűn lakott terület, rendszeres ásatásokat kezdeni eleve reménytelen. Még szerencse, hogy a tízemeletes házak között egy sajnos aránytalanul kicsi terecskén helyet tudtak szorítani Gregor Mann titánból kovácsolt 50 méteres emlékművének. A szobrászok a régi, hengeres formájú űrrakét a stilizált elemeiből alkották meg, és a sötét színű fémtű hegye komoran karcolta a kék eget. Így rótták le hálájukat az idősebb testvérek közül az elsőnek, aki ezen a bolygón élt. A tiszteletre méltó atyákat, bár házuk és családjuk Lailban volt, nem érdekelte ez a vita. Életük összefort Akdával. Több mint három évtizedig vallatták az Aban főváros és a második űrhajó pusztulásának titkát. A robbanás helyenként több mint tíz méter vastag sziklatörmelékkel temette be a házakat. Embertelen és költséges munka volt kiszabadítani onnan, de ugyanez a törmelék védte meg azt, ami megmaradt a későbbi korok fosztogatóitól. Évek múlva nyitott könyv volt számukra az Abanok élete, az űrhajó pusztulásának okához azonban egy lépéssel sem jutottak közelebb. Azt a táblát, amelyről Pechnemer és Inimma nevüket kapták, a kutatások ötödik évében találták meg, de azóta a több tízezer tábla között egyetlen sem akadt, amelyen ezek a nevek, vagy ami még fontosabb, a tábla szövegének töredékes vége, szolgái az égből jött, megismétlődött volna. A tiszteletre méltó atyák életművükért, az abban kultúra feltárásáért megkapták a világtanács legmagasabb elismerését. De amikor az egyetem után apja azt ajánlotta neki, foglalkozzon inkább a tengeri népekkel, Pechner érezte, hogy ezt a tanácsot nem csak a régészet egyik legkiválóbb tudósától kapja, hanem egy álmaiban csalódott embertől is. Inimmával együtt hemtét választották, az ónérc segítségével, amit onnan az északi part is kapott. Ezt a város sikerült még az ásatások megkezdése előtt úgy van, íróasztal mellől azonosítani. És már az első ásatás sok tanulsággal szolgált. A hemtében talált táblák egy részét minden nehézség nélkül lehetett olvasni a desben már megfejtett jelek birtokában, ez várható volt. Más táblák azonban ugyanazt a nyelvet kevesebb jellel rögzítették. A kevesebb jellel írt táblákat, Peknem ezt a változatot B írásnak nevezte el, nem hemtében írták. Ezt az agyag minősége önmagában is elárulta. Szövegük pedig azt bizonyította, hogy főként betáméból és avanából származnak. A városok ónérc rendeléseit tartalmazták. Az első ásatási periódus alatt sajnos kiderült az is, hogy Pechnemer, több egyetemi atlétikai bajnokság büszke aranyérmese, nem bírja a déli part gyilkos klímáját. Ezt tulajdonképpen soha nem bocsájtotta meg magának. Még kevésbé Inimma Gömbinek, aki ugyan lihegett, nyögött, a kutatóárokból az izzadságtól és a ráragadt portól felismerhetetlenül mocskosan mászott elő, de a sátorlap árnyékában perceken belül kifújta magát és indult vissza. Pechner nem izzadt és nem léhegett, csendesen és előkelően elszédült. Először a kutatóárokban, amikor pedig tovább erőltette a munkát, néhány nap múlva már a légkondicionált lakósátorban is. Amikor megtudta, hogy Inima a háta mögött felhívta az apját videófonon, ha az akkor már állandó szédülés nem gyengíti el, ugyanúgy összeveri, mint gyerekkorában. A mentőrepülő orvosa és apja előtt megvádolta Inimmát, csak azért akarja őt eltávolítani, hogy egyedül az övé maradjon az ásatás minden dicsősége. Ők azonban felháborodás helyett csendesen összenéztek. És Pechnemer ekkor kezdte csak megérteni, hogy baj van, mégis beteg. Lailban még húsz napig gyötörte a kórház orvosait, akik valami vegetatív zavarról dünnyögtek az orruk alatt. Aztán befutott Inimma -in a bocsánat kérő levele, ne haragudjon, amért elárult a betegségét, és a régészeti tanács ajánlata. Kutatómunka a tengeri népek összehasonlító nyelvészetének kérdéseiben, és az összes tengeri népekkel kapcsolatos ásatások főfelőgyelői állása. Össze kell hangolni az eddigi eredményeket. Különben sok felesleges munkát végzünk, mondta az apja. Egyébként, ami a nyelvészetet illeti, úgy tudom, már találtál is valamit. Ez csak inimmától hallhatta, gondolta Pechne, mert annál is inkább, mert tulajdonképpen az ő ötlete volt. Mit tegyen? Videófonon keresztül ordítani lehet? Berekedni? Sajnos nem. Mm, igen, felelte. Inima úgy gondolja, hogy bizonyos magáhangzokat helytelenül lejtünk. Erre gondolsz? Pontosan, bólintott az akadémikus, és részéről lezártnak tekintette a beszélgetést. Elbúcsúzott, ott hagyva fiát a választékos modorú ideggyógyászok között, akiktől mer úgy érezte, rövidesen csalánkiütést kap. A következő években véglegesen kialakult kettőjük munkamegosztása. Pechnemer Lailban a tenger fiainak tábláival foglalkozott. Inimma pedig, akár egy szorgalmas vakond, végig túrta a déli partot keletről nyugat felé haladva. Csak a telet töltötte Lailban, amikor a déli parton a felhőszakadások nyomán a termőföldtől rég megfosztott sziklás meredeken alázuduló víztömeg túl, táboros táborostul a viharos tengerbe sodorta volna. Sóhajtozott, és ha Pektemer éppen nem dolgoztatta, kétségbe esetten böngészte az időjárás jelentéseket, nem csak azért, hogy mikor indulhat már újra, hanem hogy a kegyetlen évszak milyen pusztítást művel eddigi munkájában. ma csak egyszer járta meg, mikor először ásott naradban, és a gazdag leletek csábításának engedve az első viharig dolgozott. Végig kellett néznie, hogyan mossa, tágítja vad vízmosásokkal kutató árkait az áradat, ragadja magával, hordja a tengerbe az agyaktáblákat, korsókat, eszközöket. Attól kezdve az ásatási évad második felében visszatemette vagy konzerválta, amit addig kiásott. Tonna szám használt cementet és bitument, több műanyaggyantát fogyasztott, mint akárhány vegyi üzem. A régészeti tanács ezt még elnézte volna de a Pechnemerrel közös publikációk egyre rosszabb hírbe keverték őket. Pechnemer az agyagtáblák feldolgozása során sok más név között újra olvashatta a sajátját és inimmáit. ezúttal már nem az abban nyelv szögletes jeleivel, hanem a tenger fiainak mindkét változatú írásával. Kiegészült az akdában talált tábla két töredékes neve is, Tarkumi és Sumuri de egyetlen tábla sem nevezte őket, és a többieket tengeri kalózoknak. Az égből jött isteni úr szolgái voltak. Amikor Pechnemer először betűzte ki ezt a fordulatot, elakadt a lélegzete. Végig rohantat régészeti intézet folyosóin, úgy érezte, egy pillanatig sem lehet várni, apjának ezt azonnal tudnia kell. A tiszteletre méltó atyák azonban éppen üléseztek, és Peknemernek el kellett ismernie, az akadémikusok kiválóan megszervezik nyugalmuk biztosítását. Ha azt hazudja, hogy egy órán belül öngyilkos lesz vagy megnősül, a titkárnő bizonyára rémülten kihívja, így azonban legbájosabb mosolyával megnyugtatta, ebéd után édesapja bizonyára szakít majd időt, hogy megbeszélje vele a tudományos kérdést, ami úgy felizgatta. Pechnemer, míg a folyosón rohant, azt hitte, hogy ez életének legboldogabb napja. Délután azonban úgy érezte, apjában is csalódott. Az akadémikus a táblát a kezében tartva olyan sokáig hallgatott, hogy Pechnemer lassan kételkedni kezdett. Érti-e, milyen következményeket jelenthet? Megvan az első űrhajó nyoma. Nem lehetséges hanem bizonyos, hogy Gregorman évekig élt, és nem lail hanem a déli part egyik városában. Gondolod, fiam, hogy ez elég bizonyíték azzal szemben? Az ablakból jól lehetett látni az első idősebb testvér emlékművét. Én hiszek neked, de többen lesznek, akik körömszakadtáig védeni fogják. Elveszel tőlük valamit, amiért lelkesednek. Minden prospektusban benne áll, hogy ez Gregorman városa. És akkor jössz te és ma egy írásra hivatkoztok, amit rajtatok kívül legfeljebb egy tucat ember ismer, és azt kívánjátok, hogy igazat adjanak nektek. Jó, és ha több bizonyítékunk lesz, ha egyszer azt olvashatom egy táblán, hogy az égből jött Isteni Úr, Bitámi, Belisú Avana vagy Girdin királya? Ha ma megtalálja a kohókat, ahol a vasat olvasztották? Most megharagszol rám, pedig csak azt kérdeztem tőled, amire a publikálás előtti belső konferencián válaszolnod kell. Az abban nagy királyok a kimondhatatlantól származtak. A tenger fiainak papjai Habamú gyermekeinek mondták magukat. Ezt éppen te írtad le egyik dolgozatodban. Mi a bizonyítékod, hogy az égből jött jelző több valamelyik parti királyi ház hagyományánál? És a kohók? Itt is lehetnek. Éppen ez alatt a ház alatt. A desi, vagy szerintem dísi tábla többes számot használ, vitatkozott Peknemer. Égből jött átkozott takról beszél. Igazad van, de ez vonatkozhat a második űrhajóval jött idősebb testvérekre. Ne felejtsd el, hogy hipotézisednek nem csak erőssége lehet a te isteni urad egyes száma, de támadható pontja is, hiszen egyszerre csak egy király uralkodik. De a te akdai táblád tengeri kalózoknak nevezi az égből jött vagy égből jöttek szolgáit, márpedig szövetségesek szolgáit nem szokás kalózoknak nevezni, ez ellentmondás, elismerem. Persze, ha tudnánk, hogy az agdai tábla letört részén egyes vagy többes szám volt, elhallgatott, aztán nagyot sóhajtott. Nem szívesen szólok bele a dolgaidba, de ne vidd még a konferencia elé ezt a táblát. Kérlek, magyarázd meg Inimának is. Várjatok. Pechnemer keservesen megbánta, hogy nem hallgatott apjára. A konferencián ízekre szedték, és amikor igaza védelmében azt is előhozta, hogy véleménye szerint a tengeri népek B írása nem természetes fejlődés, hanem mesterséges beavatkozás eredménye, az addig semleges kollégák is ellene fordultak. Csúnya vereség volt. Csak annak örült, hogy nem árulta el, azt is tudja már, hogy a VAS neve idegen szó a tengerfiainak nyelvében. Vajon mit kapott volna érte? Az évad végén befutott Inima -in táblákkal megpakoltan. Pechnemer nem írt neki egy sort sem a gyászos végű konferenciáról, amely végül is határozat formájában azt ajánlotta Pechnemernek, várjon a publikálással. Mielőtt még szóhoz juthatott volna, Egyetlen sűrített adagban kapta a fejére nemcsak a kollégák neheztelő véleményét, hanem szenvedélyes kétségeit is. Találtál kohókat. Inimma olyan bűnbánó arccal nézett rá, mintha az ő vétkes hanyagságuk miatt tűntek volna el nyomtalanul a kohók bitámiból, a nem lallai vasművesség feltételezett központjából, az égből jött isteni úr székvárosából. Nem. Peknemer úgy megrázta, hogy én azt hitte, minden csontja összetörik. Ide figyelj, Gömbi, sziszekte. Ezek polyácát csináltak belőlem. Vagy hoztál valamit, vagy abba hagyom az egészet, és te is. Nem akarom, hogy az egész intézet rajtunk röhögjön. Tudod, hogy hívnak a hátam mögött? Az égből jött Isteni úr első szolgája. Inimma rózsás arca, amelyet a déli part napja sem tudott soha lebarnítani, megkeményedett. Fekete gombszeme furcsán villogott. Rosszul mondják. Első szolgája Numda volt, és Talil, de ezt a nevet kevesebb táblán találtam meg. Te a kincstárnoka voltál, én pedig a déli part legrettegettebb hadvezére. Pechnemer egy narabig állt, mint akit fejbe vertek, aztán ellenállhatatlan, harsógó nevetés tört ki belőle. Inimma -in sértődötten várta, mikor tér magához, de Peknemer valahányszor ránézett, újra kezdte. Rászta a nevetés, le kellett ülnie. Végül nagyot fújt, töltött magának egy pohár vizet, de a keze úgy reszketett, hogy a fele a padlóra ment. Megitta, Tettőtől talpig végigmérte barátját, aztán csak ennyit kérdezett. Hol? Havanában, felelte Inima ugyanolyan kurtán. Ezen a télen egyetlen anyaggal sem jelentkeztek az előzetes konferenciákon. A kollégák megértők voltak és nagy lelküek. Maguk között sokat beszéltek arról, milyen nagy megrázkotatás két ilyen tehetséges fiatal kutatónak, ha kiderül, rossz nyomon haladtak. De lám, belátták, hogy tévedtek. És ez bármilyen fájdalmas is, a kutató legszebb erénye. Előfeltétele az új, eredményes munkának. Idő kell nekik, mi kiheverik, mondogatták. Jobb, ha addig úgy teszünk, mintha semmi sem történt volna a gúnyolódók elhallgattak, mert megmagyarázták nekik, őket is érheti hasonló sors. És az Isteni Úr két szolgája kellemes és igen hasznos területen kívüliséget élvezett az intézetben. Pechner megtartotta kötelező előadásait az egyetemen, de olyan szórakozott volt, hogy az idézett részletek forrásmunkáit nem nevezte meg. Ha pedig valamelyik hallgató megkérdezte, Zavartan mentegetőzött, hogy a következő órán majd megmondja. Megfigyelték, hogy ezt is rendszeresen elfelejtette, és hogy új szokást vett fel. Valahányszor egy kényesebb téma került megvitatásra, erből, mintha kiveszett volna az a harci tűz, amivel ilyenkor régebben a vitába vetette magát. Majd jövőre. Ez lett a kedvenc szava járása. A hallgatók meg egy idő után vállat vontak és megismételték a szavait, majd jövőre, ha az előadó úrnak nem sürgős. Húsz nappal az ásatási idény megkezdése előtt ma begurult közvetlen főnöke a csoportvezető szobájába és ártatlan szemekkel bejelentette, hogy az idén nem bitámiban szeretné folytatni, hanem avannában. A főnök gondosan eltitkolta, mekkora kő le a szívéről. Attól tartott, Inimának végkép kedvét szegte a kudarc. Pedig ha elméletük hibás volt is, már nem csak értékes és alapos munkát végzett ott délen, hanem ő volt az egyetlen, aki önként és szívesen járt oda, a forró sziklák és mérges csípésű bogarak közé. Másút akarja kezdeni, ez is az elmélet elejtését jelenti, gondolta boldogan. Melyik is az az avana? Kérdezte csak azért, hogy ne higgye hogy azt csinál, amit akar. A tavalyi ásatástól, bitámítól a harmadik Romváros nyugatra. Aha, most már emlékszem, bolintott a főnök. És miért akarod ott folytatni? Eddig olyan szabályosan haladtál keletről nyugatnak. A csoportvezető szobájából is lehetett látni Gregor Mann obeliszkét. Inima álmodozó szemmel rácsodálkozott a titán tűre, mintha életében most látná először. Valami újat szeretnék találni, egészen újat. A főnök félreértette, és végképp megnyugodott. Sokkal fontosabb, hogy Inima, a legkiválóbb ásató, megtalálja a saját lelkének bélkéjét, mint hogy milyen sorrendben tárják fel a tengeri népek városait. Hmm. Kérsz valami új felszerelés kiegészítést? Köszönöm, nem. A főnök maga elé húzta az ásatások előzetes tervezetét, Inima mellől kihúzta bitámit, és odaírta Avana. Na, sok szerencsét, és ha találsz valami nagyon fontosat, akkor a fokásos módon természetesen. Inima elrepült és már aznap este felhívta a lakásán mert. A kép csapnivaló volt a műholdon keresztül, mert a régészeti szolgálat rossz minőségű hordozható videófonokat használt, és a hordozható energiaforrás is gyenge volt. A szolgálat úgy gondolta, segélykérésre, anyagok rendelésére ez is megfelel. Megvannak a kohók, újságolta Inimma, miközben arca felváltva megnyúlt és összelapult, végül pedig teljesen szétszaladt. Biztos? kérdezte Pechnemer teljesen fölöslegesen. Nyugodj meg, ennyit érni is értek hozzá, hallatszott Inimma sértődött hangja az ernyőn, őrült iramban rohanó fekete-fehér csíkok mögül. És az asszisztencia? Az intézetből szokás szerint nem ment senki Inimával, de mindig akadt két-három lelkes szakos hallgató, akik nyári gyakorlatra odakéreckedtek. Mindegyiknek elég volt kilencven nap, hogy soha többé ne kívánjanak a déli parton dolgozni. Nyelvészek, kuncogott Inimma, a tenő vendégeid. Azt mondtam nekik, hogy szennyezett rézércet használtak. Az üvegolvasztó hutákra pedig, hogy helyi sajátosság. Végső soron könnyebb rájönni, mint az ércolvasztásra, ha volt szódájuk. És volt? Nem, de azt ők nem tudják. Arca újra összeállt a képernyőn, és a torzítást leszámítva is nagyon keserves volt. Mi baj, Inima? Bánt valami? Nem semmi, csak szörnyű ez. Valamikor hatalmas, gazdag város volt, és itt élt. Látom rajta az ő keze nyomát. Rendezettebb, mint a többi. Sok nagy palota, mint kifosztva. Régész, aki életét romok között tölti, ritkán mond ilyesmit. De az elmúlt télen, mi alatt annyit olvastak róla a bitámiban talált táblákról, mintha személyesen ismerték volna. már megértette. Igazad van, de éppen az ő érdekében nem szabad elcsüggedned. Meg kell találnunk, hogy bebizonyítsuk, igazunk van. Nem, rosszul mondom, az ő igazságát kell bebizonyítanunk. Tudom, Pech, de hiddel el, nehéz. repüljek Ne, még most ne. Ha fontosat találok, úgy is hívlak. mer elzárta a videót, és ő is elkeseredett. Azt már tudták, a vitamiban talált táblák kétségtelenné tették, legalábbis számukra, hogy Gregorman hosszú évekig élt, mint Avana isteni ura. De hogy a sírját megtalálják, ehhez minden régész szerencse kevés. Ha sokkal hamarabb halt meg, mint a második űrhajó érkezése, a következő uralkodó ki tudja, mennyire tartotta tiszteletben nagy elődje hambait. Igaz, egyetlen táblán sem olvastak olyasmit, amiről egy későbbi királyra lehet volna következtetni. A van a tanácsa. Ez a pecsét volt a későbbi vitámiba került táblákon. Ha megérte társai odaérkezését, elképzelhető, hogy velük ment Akdába. Ott pedig csak a robbanás krátere van. Bár ez volna a jobbik megoldás. Peknemer, aki hivatásának választotta azt, hogy a tudomány érdekében elődei csontjait forgassa, megborzongott, ha arra gondolt Gregor Mann sírját kell feltárnia de ha ez nem következik be, nincs fényes bizonyíték, amivel minden ellenfelet két válra fektetnek. er úgy aludt el, hogy nem tudta, mit kívánjon inimmának és önmagának. Tíz nap is eltelt, mire Inimma újra jelentkezett. Rengeteg tábla habamú templomában, ha többé semmi mást nem találok, már ez önmagában megérte. Egy öreg pap Lubaltu megszámlálhatatlan táblán írja meg minden nép történetét, és közben mellesleg a te elméletedet is igazolja. Egy hosszú föld alatti terem egyik fala mellett csupa A írású tábla, vele szemben a másik falnál pedig megtalálod ugyanazt a szöveget B írással. Tudatosan átírták, mert közben megváltozott, megváltoztatták az írást. A B táblákon, 5-6 különböző írnok stílusát sikerült azonosítani, tehát gyorsan és tervszerűen dolgoztak. Most rászabadítottam a fiaidat, ott aránylag hűvös van, és úgy érzik, hogy a paradicsomba kerültek. Nem három, három száz hallgatónak való diploma munkatévája hever itt az öreg Lubaltú jó Ugye szép neve van? Szép, bólintott Peknemer. És más? E Egybökkenő van. Négy napja, mióta ők lent dolgoznak, szabadabban mozgok. Azt hiszem, nincs olyan négyzetmétere a környéknek, amit meg ne néztem volna, és mégse találom. Mit? Hát, hogy hol álltak az idősebb testvérek űrhajói? Már az egyikkel is beérném, de egyet se találok. Pedig egy ekkora rakéta kétszer is összeégeti maga alatt a kőzetet. Egyszer, mikor leszállt. Másodszor, mikor elrepül. Keresd messzebb. Nem valószínű, hogy a házak között ereszkedtek le. Ezt én is tudom, de messzebb már nem kereshetem. A környéken minden dombhát meredek vagy teraszos, ahol valószínűleg kertek voltak. A föld persze már rég nincs bennük, nemhogy rakétával. Hát Miért szálltál már le rakétával? hogy pek, tudod, hogy gondoltam. És a sírok? ez ezúttal egészben maradt, pedig látszott rajta, nem szívesen néz barátja szemébe. Ne haragudj, pech, úgy gondoltam, hogy még korai volna. hogy, hogy korai? Tudod, Ar arra gondoltam, hogy, hogy előbb a táblákat dolgozom fel. Van itt egy másik csodálatos templom is, Gurrué, tudod, a tengeristen... Hát, tegnap csak benéztem egy pillanatra és gömbi, nekünk a sír kell ebben megállapodtunk ha jól értettem a táblákat gurú templomában csodás matematikusok voltak persze nem a saját erejükből és az is kérdés, hogy mit értek én a matematikához a sírokról beszélj Inima boldogan bújt az egymást kergető csíkok mögé. Peknemer feltételezte, hogy szándékosan hangoltál a készüléket. Pár nap múlva biztosan megtudom, az egyik hallgatód matematikus is, hogy ez a matematikai fejlettség önmagában is elegendő bizonyíték arra. Peknemer legalább egy percig ordított, míg kifulladt. A sír kell, nem neki, az igazságnak! Inim -in marca közben visszajött, és mélyvízi hullámzás közben szomorú szemekkel nézte a dühöngő pechnemert. Nem tudom megtenni Peh. suttogta végül. Gyere, gyere ide, és csináld magad! Én nem. Legalább kívülről megnézted őket? csikorogta pechnemer. Nem, de tudom, hol vannak. Egy félreelső, keskeny völgyben, a szárazföld belseje felé. Addig ne hívj, míg meg nem nézted őket. Nem akarok hallani se rólad, se a vén papról, se a B írásról, se a matematikáról. Ember, gondolkoz már végre, mi forog kockán. Miért? védekezett inima. A B írással, ahogy a régiek mondták, Szenté avatnak a konferencián téged is, engem is, és a matematika elég, pekne, mert akkorát csapott a videófon kikapcsoló gombjára, mintha remélte volna, abból Inima is megérez valamit. Harminc napig bírta. Akkor üzenetet küldött a műholdon keresztül, hogy este várja Inima hívását. Megnéztem a sírokat, vágott elébe Inimma a számunkérésnek. Mindet kifosztották. Ó, pech, szörnyű barbár horda. Semmi nem maradt a helyén. A csontok szétszórva, még a nehéz kőszarkofágokat is elmozdították a helyükről. Ott is kincset kerestek. És? Megtaláltad? Nem, felelte Inimma bizonytalan hallgatás után hogyan szántad rá magad, hogy mégis megnézed őket? Az üregeket záró kőlapokat ugyan összetörték, de azért ki tudtam betűzni, hogy melyik sír kié volt. A, a legtöbb régi király, de sehol nem írták az isteni úr mellé, hogy az égből jött. E, ez is bizonyíték. Aztán... Megtaláltam egy orvos főpap sírját, aki valószínűleg a kortársa volt. Még lailban megfogadták, hogy Gregor Mann nevét nem mondják ki. Akármelyik unatkozó rádióamatőr foghatta az adást, vagy a műholdakat irányító központ jó szándékú a közvetítés minőségét ellenőrző ügyeletes technikusa. Miből gondolod? A tábla szövegét B írással írták. Az orvos főpap neve Dimmu, de megtaláltam numda sírját is, sőt, ö, ö, mit nyöksz? Ö, hogy is mondjam, a, a vezér, a névadóm Inimma sírját is. És az enyémet? Inimma fejét rázta. Minden sírt átkutattál? Igen, azaz az nem tudott hazudni, vagy ha mégis pekne, mert azonnal észrevette. Hallgatlak, mondta gyilkos nyugalommal. Beszél csak! Hát, egy sír valószínűleg csak szimbolikus. Talán nincs is benne semmi, ezért nem tartottam szükségesnek. Értem. Hidd el, peh, igazam van. A tengerfiai a maguk módján hittek ugyanaz istenekben. Annyira azonban nem voltak ostobák, hogy a saját királyaik mellé eltemessenek valakit, akit istennek tartanak. Mert a tábla szerint igaz, csúnyán össze van törve, sok darabja hiányzik. Oda egy istent temettek. És ebből te nem következtetsz semmire? Peknemer szelítsége rosszabb volt a legvadabb dükkitörésénél is. Inimma, a kiváló régész, aki egy fél éve tudja, hogy avanában élt, gre, ö, szóval aki már a bitámiban talált táblákból tudhatja, mit várhat, és mit kell keresnie avanában, megnyugszik, mert egy táblán azt olvasta, és felmentő hipotézist gyártva hozzá elsétál a nyitott sírkapujából? Nem, Gömbi, ezt nem játsszuk. Ha önmagunkat is becsapjuk, hogyan követelhetjük, hogy mások higgyenek nekünk? De, de nem tudom megtenni, peh", nyöszörökte Inima. Nem érted. Ő még, mégse közülünk való. Ha, ha egyszer kiderül... Már pedig kiderül, hogy mit tettem, hogyan magyarázom meg. Emlékez az üzenet mondatára, őrizzétek tisztelettel emléküket. Pechnemer megvonta a vállát. Nem te leszel az első, aki oda belép. Ha pedig az üzenettel érvelsz, akkor idézt pontosan, és a mondat folytatását is tett hozzá. Amit megtudhattok sorsukról, legyen tanulság. De különben sem érdekes az egész. Én a magam részéről lezártam ezt a témát. Ne hívj fel többet, és ne tudass semmiről. Az évad végén majd kérem a jelentésedet írásban, ahogy az engem, mint főfelügyelőt megillett. Addig is kellemes áskálást. Ne, peh, ne csináld ezt. a megtört. Megteszem, megteszem, bár félek. Nagyon félek a következményektől. Érdekes, pekne, mert még egy utolsó ütéssel biztosítani akart a győzelmét. Itt, Lailban, ez nem jutott eszedbe? Hiszen megbeszéltük. Nem? Inima lemondóan legyintett. Ja, ott más volt. Nem láttam azt, amit most már annyi ideje körülvesz itt, hogy, hogy sokszor úgy érzem, abban a korban élek, de hagy már békén, megígértem, hogy megteszem. Mikor hívsz? Holnap. Ez nem kell sok idő. Másnap este, inén ma amúgy is magas hangját beszámolója vége felé, vékony kukorékolását torzította a videó hangszórója és az indulat. Te erőszakoskodtál! Most aztán megkaptuk. Ha eddig nem röhögtek rajtunk, ezután biztosra veheted. Az a három taknyos kölyök egész vacsora alatt föl sem emelte a fejét a tányérról, nehogy meglássam rajtuk. A tapintatosak! Miért vitted magaddal őket? Dehogy vittem. Csak Len jött velem, aki megbízható öreg rókát ismered. De ezek utánam lopakodtak. És akkor már nem mondhattam nekik, hogy menjenek. Nem lehet az, hogy tévedtél? Tévedni? Még azok a kölykök is egyből felismerték. És te? Mivel magyarázod? Mivel? Mivel? Hát, hát meg lehet ezt magyarázni? Mikor kijöttünk, az egyik ártatlan pofával kezdte fejtegetni, hogy az a háromezer kilométer légvonalban, ahol Namma professzor ezt az őskori emberfajtát először megtalálta, nem is olyan legyőzhetetlen távolság, eltévedt szegény, és itt keresett menedéket az eső elől. Peknemer az öklét rákta. A legbosszantóbb az, tohógott tovább Inima, hogy az egészet elkerülhettük volna, ha te nem vagy olyan erőszakos, és én jobban odafigyelek. Megnéztem még egyszer az összetört zárólapot. Hát, ha még ki tudok olvasni valamit. Akkor jöttem rá, hogy az a írással írták. Igaz, a töredékben összesen két jel bizonyítja ezt, de akkor is hamarabb észrevehettem volna. Aztán felcsattant. Mondj már valamit! Beleugrattál ebbe az ostobaságba, és most hallgatsz. Tegnap még tele voltál érvekkel, bölcsességgel... Ne dühöngj, Gömbi, mondta Pechner tárgyilagosan. Hát hogy ne dühöngjek sipította a hangszóró. Semmi közünk az egészhez tévedtünk. Ha az átípusú írás van a zárólapon és mit csináljak a kedves tanítványaiddal? Tíz nap hazaindulnak és teleordítják az egész világot! Fogd be a szájukat, vagy ha nem sikerül, bízd rám őket a megtörölte izzadó homlokát. A déli parton lassan eljött az idő, mikor már az éjszakák is tűrhetetlenül melegek. Äh, rendben van, Pech. Most már csak azt mond meg, mihez kezdjek. Ez ez a szerencsétlen dolog kikészített. Úgy érzem, nincs kedvem folytatni. Nem is kell, felelte elgondolkozva Pechne, aztán látva Inima megdöbbenését gyorsan hozzátette. Úgy értem, hogy igazad van. Kár volt erőszakoskodnom a sírral. Az én hibám volt. Csodát akartam, csodák pedig nincsenek. Inima szelít gomb helyeslően pislogott. Mm, ne. Van itt csoda épp elég. Lubaltu táblái, vagy a táblák gurru templomában. Ezek már mind az ő nyomai és tudom, hogy ez még csak a kezdet. Úgy van, csak dolgozz, mint eddig minden évben, alaposan, nyugodtan, lépésről lépésre. Meg kell találni a rakéták, vagy legalább a rakéta leszálló helyét is, hiszen még azt sem tudjuk, megérte -e a második űrhajó érkezését, vagy sem. Aztán hazajössz, és összerakunk mindent. Talán még azt a szerencsétlen ősembert is sikerül beilleszteni. Inimma elnevette magát. Kálad rengényt akarunk játszani pedig már vén szamarak vagyunk hozzá. Nem bizony, vigyorgott Pechnemer. A télen legalább egy évesek leszünk. Hány naponként akarsz velem beszélni? Azt hiszem, elég lesz, ha tíz naponként. Azóta négyszer jelentkezett Inimma. A leszállás vagy leszállások helyét nem találta meg, de minden alkalommal tudott újat mondani. Nem csak Pechnemer volt Gregorman kincstárnoka, három másik név is előbukkant. Tamizis, Nesri és Tarkumi. Valószínűleg ugyanaz, akit az abanok is emlegettek. És Inimma mellett néhány másik katona. Az íjászok parancsnoka, Orcsú és Mesdú, aki nem csak a palota őrség kapitánya volt, hanem az egész város rendjéért felelős lehetett, mert bíráskodott, ítéleteket hozott. Dimmu utódját Gamatunak hívták. Habamú papjai voltak, de nem az Isten templomában dolgoztak, hanem a gyógyítás házában. ma sejtette, hogy ez valahol a földig lerombolt királyi palota közelében lehetett. Az a terület szenvedett a legtöbbet a város pusztulásakor. Tűzvésznek ugyan nem volt nyoma, de a palota dombján a fosztogatók minden épületet az alapokig feldúltak. Kincset kerestek, magyarázta Inimma, mert Avana mérhetetlenül gazdag volt. Egy-két tábla szövegéből arra is lehetett következtetni, hogy a déli városok néhány évvel később estek áldozatul Lalla fiainak, mint az északi part tisztázatlan kérdések is akadtak Jócskán. Egy Laskili nevű főemberről például nem lehetett eldönteni tulajdonképpen ki volt. Többféle pecsétnyomót használt, hol Dimmutanitványnak tanítványának nevezte magát, hol a hadsereg főparancsnokának, de előkerültek táblája a raktárakból, sőt a tengeristen templomából is. Ugyanígy járt Gömbi sumurri is, aki a hajóhat főparancsnoka volt, de egy sor másik táblán az összes avanai haderő vezére. Ebben a minőségben írott táblái ugyanakkor olyan szövegű jelentéseket tartalmaztak, mintha alárendeltje lett volna Numdának, Inimának, sőt Pilagunak is. Az bizonyos volt, hogy az Isteni Úr első szolgája címet Numda után Talil viselte, mert Talil adott parancsot, hogy Numda sírboltját két nap alatt kell elkészíteni, és utasított egy Vitari nevű főembert arra is, nem ulassza el a sírhoz vezető útról a fölösleges köveket elhordatni. Egyedül Gregor Mann játszott kegyetlen bujócskát a türelmes és szívós inimmával. Egyetlen tábla sem került elő, amelyről azt lehetett volna állítani, hogy ő írta, pedig ha az írást ő változtatta meg, jól kellett, hogy ismerje a tengerfiainak nyelvét. Ezt még megmagyarázhatta azzal, hogy írnokai voltak, utasításait azoknak diktálta, de az már különös volt, hogy sehol egyetlen felirat nem nevezte őt égből jött Isteni úrnak. Pedig a bitámiban talált táblák az előző évben éppen ezzel a jelzővel vezették helyes nyomra inimmát. Amikor legutoljára beszélt Peknemerrel, Elmondta, hogy a város keleti öble valószínűleg hosszú ideig el volt zárva a tengertől. Kiszárított fenekén lehettek azok a sópárló teknők, ahonnan a raktárak romjai között talált sótömbök származtak. Az átszakított gát maradványait inénma, az öblöt a tengerrel összekötő szoros mindkét oldalán felismerte. És most? kérdezte Pechnemer. Végre meghozták és összerakták a markolót. Peknemer ismerte inimmát, mennyire idegenkedik a képesített ásatástól. Egyedül a rostákat tűrte meg, azokat is olyan messze a feltárt területtől, amennyire csak lehetett. Csodálkozva kapta fel a fejét. A markolót? Azt! Rájöttem, hogy a palota dombjának romjaival nem boldogulok másképp. Nagyjából sejtem, hol keresem a palota délkeleti sarkát. Onnan akarok egy hosszú kutatóárkot nyitni egészen a nyugati öböl felé lejtő utcákig. De csupán egyetlen másfél méter széles árkot. A gép sajnos keskenyebbet nem tud. Aztán majd meglátom. Mit találhatott? Peknemer gyomra összeszorult az izgalomtól, mint annak idején nehéz egyetemi vizsgák előtt. Miért éppen tegnap délután kellett vitorlázni mennie? És az az átkozott szél is miért éppen tegnap hagyta cserben? Éjfél is elmúlt, míg a parti őrség motorosa bevontatta Lail kikötőjébe. A távközlési központ automatája kedves, csilingelő női hangon érdeklődött, melyik főhatóság különleges engedélyével óhajtja a soron kívüli kapcsolatot, illetve hogy fennáll-e az élet vagy vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetettsége, mert akkor nem a távközlést kell hívnia, csupán a helyi rendőrséget. Peknemer semmit sem mondhatott az automatának. Inim a üzenete rövid és dühítően homályos volt ugyan, de azt bizonyosan tudta, hogy az élet és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztettsége csak két esetben állhat fenn, ha őt reggelig megüti a guta, vagy ha szétveri a videófont a hozzá kapcsolt magnóval együtt. Főhatóság! Költse fel az apját, és forgassa le neki üzenetét. üzenetét. Nincs semmi baj, de gyere azonnal! Óriási és csodálatos, és nem tudom, hogy micsoda. Vagyis nem hiszem, hogy... Kár, hogy nem beszélhettem veled. Reggel mindenképpen repülj ide, értette? Mindenképpen! Apja ugyan megértené... Az engedét is megadná a híváshoz, de akkor peknem sok mindent el kellene mondania, amit még neki is csak később szeretett volna, amikor már minden világos és bizonyos. Reggelig így is eltelt az idő. A régészeti szolgálat álmos ügyeletesével folytatott hosszú és barátságos eszmecserével, amelyben az ügyeletes főként a szolgálat, míg ő a felügyelői beosztás jogait fejtegette. Aztán letörölte a szalagról inim -in savait. szavait, ha mégis tévedett ne legyen nyoma, és helyére mondta a felhívandó számokat a megfelelő üzenetekkel, a várható sértődések nagyságának valószínű sorrendjében. A két konferencia, az intézet, az egyetem remélte, hogy semmit sem felejtett el, és elég udvarias kifogásokat talált. A motor sivítása mélyült. A gép orra alig láthatóan bukott előre, de már érezte, hogy gyomrát már nem csak az izgalom nyomja a torka felé. A leszállás különösen a gyengéje volt. Minden alkalommal biztosra vette, hogy ez nem leszállás, hogy zuhannak, és amennyire szégyelte ezt az érzést, ugyanolyan komolyan is vette. Egyszer azt tanácsolták neki, ilyenkor legjobb, ha figyelmesen nézi az alatta elterülő vidéket. És Peknemer azóta engedelmesen, de eredménytelenül mindig megpróbálkozott ezzel a módszerrel. Szemben a világossárga part a látóhatárig nyúló ívben ölelte körül a tengert. Messze délen kopár hegylánc magasodott, meredek sziklafalakkal határolt völgyeiben néhol sötét-zöld foltok ültek. Pechner tanulta, volt idő, mikor az egész hegységet sűrű erdő borította. A tenger ezüst lapja ragyogó kékké változott. Füle pattogni kezdett, a gyomra rémülten ugrált. Ott van, hallotta a fejhallgatójában a pilóta hangját. A tenger váratlanul felszaladt az égre, a szárazföld eltűnt, kanyarodtak, és mer minden jó tanács ellenére behunyta a szemét, Újai görcsösen markolták az üléskarfáját. Három percnél tovább nem tarthat vigasztalta magát, és számolni kezdett. 46-nál tartott, amikor a pilóta megzavarta. Mit gondol, hol szálljunk le? Nem raktak ki jelzést, vagy csak én nem látom? Kinyitotta a szemét. Most a tenger nem volt sehol, csak a sárgás fehér sziklák és a két sötét folt, havan öblei. Talán valamelyik öböl partján, de... De az nem lehet, hogy nincs jelzés, hát várnak bennünket. A két öblött elválasztó lapos sziklahát fölött egy pillanatra vakító fehéren felvillant valami. Aztán fekete füstpamacs lebegett, kihunyt fényessége helyén. Köszönjük, rendben, mondta a pilóta, mintha inima -in hallhatná, és az ellenkező oldalra döntötte a gépet. A motor felsívított, a centrifugális erő az ülésbe nyomta pechner Újra számolni kezdett, de a szemét nem hunyta le. 15, 16. A kopár dombhátak fölemelkedtek, a fehér kövek elváltak a világos szürke szikláktól. 19, 20. A palota romjai csak az lehetett, már magasabban voltak a gépnél. 23, 24. Megkönnyebbülve érezte az apró zökkenést. Vége! ma szokatlanul tiszta volt és komoly. Széles karimájuk szalmakalapot viselt. Egy másikat a kezében tartott, és üdvözlés helyett Pechnemer fejébe nyomta. Aztán kezet rázott a pilótával. Arra vannak a sátrak, mutatta. Már várják, valami itt Nagyon sajnálom, de nem lesz olyan hideg, mint Lailban. Ebédnél majd találkozunk. Mikor indulunk vissza? kérdezte a pilóta. Pechnemer inimára nézett, aki szótlanul széttárta a karját. Délben már valószínűleg meg tudom mondani, felelte Pechnemer. Akkor addig nem is hívom fel a szolgálatot. Én is így gondoltam. A pilóta elindult a sátrak felé, Pechnemer újra inimához fordult. Nos? A markulóval len dolgozik. A gép elég erős, ezért azt mondtam neki, úgy haladjon, hogy az árok feneke körülbelül fél méterre legyen a legalsó kultúrrétek szintje alatt. Tegnap délután jelentette, hogy valami falba vagy alapozásba ütközött, ami mélyen lenyúl a kijelölt szint alá. A sok lehulló törmeléktől először azt hitte összefüggő sziklapad, és tovább erőltette a gépet, így sajnos összetörte a kőtáblát. Nem hibáztatom, mert a markoló kabinjában nem lehet percenként kimászni, és én sem figyelmeztettem, hogy abban a mélységben találhat valamit. De azért olvasható? Igen. És aztán? Leállítottam a munkát, a mai napra is pihenőt rendeltem. Este kilencig egyedül megtisztítottam és elolvastam. Akkor hívtalak téged. Na, és a szöveg? A B írással. De nem akarok elébe vágni semminek, nem akarlak befolyásolni. Olvasd el te magad, addig kár egy szót is vesztegettünk. Meg kellett kerülniük az egykori palota dombját, hogy a kutatóárok nyílásához érjenek. A domb meredek oldalát vastagon borították a szétrombolt házak kövei. Ott rejtőztek alattuk az utak is, amelyeken valamikor a tengerfiai jártak, de hiába való fáradtság lett volna most keresgélni őket. Rihegtek, Inimáról csurgott a víz, mire az imbolygó köveken ugrálva felkapaszkodtak. A kutatóárokból kihátrált markuló, mint figyelő, hosszúnyakú nyakú ősgyék merett az ég felé. Meleg por és olaj szaga terjengett körülötte. A nyílás szájánál Pechnemer visszalépett. Menj előre! Lailban kiabálhat, hivatalosan lehet főfelügyelő, az ásatás vezetője mégiscsak inima. A keskeny bevágás oldalán évszázadok, talán évezredek törmeléke rétegeződött egymásra, felülről lefelé egyre durvábban megmulkált kövek, egészen a domb sziklájáig. még míg inima után botladozott, kereste, hol talál közöttük fekete csíkot, a termőföld tűzvész vagy hulladék áruló jelét, de hiába. Amióta ember élt itt, mindig épület állt ezen a helyen, és már megértette őket. Mielőtt még a markolóhoz értek, megfordult, és pillantása végig szaladt a két öblön, a dombok koszorúján, a sziklahát pereme mögött kéklő tengeren. Ez a darab föld azé, akinek itt áll a háza vagy a palotája. Aki innen nézi, képes az életét is adni érte, hogy ővé maradjon. Persze az gondolta, ha meghal, már nem az övé. De érezte, ha másképp tudná megfogalmazni, nem lenne ostobaság. A gondolat igaz, csak a szavak nem akarják még engedelmesen szolgálni. Ezért is küzdeni kell, mint ahogy azok küzdöttek az öblökért, a házakért, a pálmákért és olajfákért, melyek akkor még itt virultak a kertekben. Az árok végét embermagasságig világos kék műanyag lepedőt akarta. szélei gondosan a kövek közé gyűrve, megerősítve. Inimma óvatosan fejtette le, és mer a kőlap elég ugolt. Húsz centivel a felirat vége alatt mély lyukak sorakoztak, ahol a markoló belemart. Az onnan kiinduló törések közül kettő keresztül futott a jelek között egészen a tábla tetejéig. Rosszabbat vártam, gyűnögte hát Persze egészben már nem lehet kiemelni. Igazán sajnálom Pech. Nem ez fontos, nem ez a fontos. Én avana égből jött Isteni ura intelektéged, aki idáig merészkedtél, ne keress tovább, nem rejt a kő sem aranyat, sem más kincset. Fáradozásod hiába való. Ha pedig nem fogadod meg szavaim, csalódás keserít meg, és árnyam kísérni fog, míg magad is árnyékká nem válsz, nanúr a gonosz birodalmában. Pechnemer szeme nem tudott elszakadni a táblától. Félkézzel egy követ kapart maga alá, rákuporodott, és újra meg újra végigolvasta a sorokat. ma igyekezett csendesen szuszogni. Az árokban folytóan meleg és száraz volt a levegő. Szerinted ez az ő sírja, Inima? Hát, valószínűleg igen az. Peknemer sokáig hallgatott. Ez a tábla akkora, mint a többi sírzárólapja abban a völgyben? Kérdezte végül. Igen. És az írás? Ott a jelek kisebbek, Körülbelül fele akkorák, mint ezek. De ami még fontosabb, ez gyakorlatlanabb kézmunkája. Már tegnap észrevettem. Pechner nagyítót vett elő. Mm, igen, rögtön itt, mutatott az első sorra. Megcsúszott a vésője. Na tudod. Töprengbenézett nézett mára. El tudsz képzelni egy olyan kőfaragót, aki a saját városa jeleiben hibázik? Hát hány százszor véshette már kőbe ugyanezeket a jeleket, mielőtt ezt a táblát kellett neki elkészíteni? És a felügyelője hogyan engedhette meg éppen ennél a feliratnál, hogy a jelek szabálytalanul nagyok legyenek, erre-arra dőljenek, a sorok vége hol le, hol meg fölfelé kanyarodjon. Arra gondolsz, hogy... Még nem tudom, de... Azt hiszed, hogy ő maga írta? Pechnemer bólintott. Nem értem, mi oka lehetett rá? Hiszen... És ezt észrevetted? Vágott a szavába Pechnemer. A tábla alatt az árok tövében és két oldalt a bevágás falán faragott kövek sorra húzódott. Mióta szokás egy sír zárólapja elé még egy falat húzni? Vagy ott a völgyben is így van? Helyi sajátosság? Nem, nem. De ez akkor is kevés bizonyíték. Lehet, hogy mégis a sírja. Elvégre éppen neki volt joga eltérni a hagyományoktól. Peknemer fölállt, egy lépést hátrállt, aztán még egyet, az árok falát vizsgálta. Megvan, ide néz, ugyanolyan falazás. Tudod, mi volt ez? Régi, föld alatti folyosó. Itt a másik fala. Kibontották azt a falat, mutatott a tábla irányába, mögéje rejtettek valamit, a köveket visszarakták. Hogy a folyosót még az ő életében tömték tele törmelékkel vagy később, azt persze most még nem tudom megmondani. Közel hajolt a falhoz, és a kövek közötti habarcsot piszkálta. Egyébként tényleg erős ez a gép. Len nem tehet semmiről. Úgy vitte át ezt az első falat, és a másodikat is. Még abban sem sokat tévedett, hogy először sziklapadra gondolt. Az élő sziklába vájták ezt az üreget, ami a kőlap mögött van. Újra a táblához ment. Látod? Itt a széle. Ez mind igaz, de még nem bizonyítja, hogy nem a sírja. Hogy a feliratot esetleg ő véste, ez is csak feltételezés. Bár elismerem, logikus. És még arra sem adtál magyarázatot, hogy miért kellett azt a valamit ilyen titkolva eldugni ezt... ezt én sem tudom. – Cserébe viszont te magyarázd meg, mivel tudta rávenni az alatvalóit, hogy így temessék el? – Megparancsolta. – Ne, gondolkozz az ő eszükkel, Inimma. Meghal a partvidék legnagyobb uralkodója. Hogyan halhat meg egy uralkodó? – Ha megölik, elképzelhető, hogy titokban temetik el – így és ide, de akkor nincs semmiféle tábla. Különösen nem olyan, amiről feltételezhető, hogy ő maga véste. De ha ő utasította a főembereit, hogy várj, vegyük a másik megoldást. Meghal békességben, még azt is megengedem, hogy... Ki tudja, milyen meggondolásból, maga készíti el a sírfeliratát. Bár ez nehezen összeegyeztethető azzal, amit mi az idősebb testvérekről tudunk. Igaz, egyetlen idősebb testvér sem halt meg itt, nem ismerjük a temetkezési szokásaikat. És az is igaz, hogy ő több mint 500 évvel előttük élt. De akkor sem hiszem. Nos, tegyük fel, mégis így történt. Megparancsolta, hogy ezzel a táblával zárják le a sírját. Pontosan erre gondoltam, én még nem fejeztem be. Hemtiben, Naradban és Beliszuban, a többi városban, ahol a tenger fiai éltek, hogyan fégződik a felirat szövege? miért kérdezed, mikor ugyanolyan jól tudod, mint én, hogy kinek a parancsára vésték ezt a táblát, tehát a legtöbb esetben az utána következő király neve, vagy főembereknél az akkor uralkodó király neve. Hiszen éppen azért olyan értékesek ezek az árulapok, az időrend, és gondolod, ők is a kronológia miatt tartották ezt fontosnak. Hogy majd a mi munkánkat könnyítsék meg. Mit gunyolódsz pech, Az elhúnyt szellemének hozott engesztelő áldozat, hogy vissza ne járjon. A táblát én vésettem, hogy ne kérje rá, számon rajtam, megtartottam-e a halotti ünnepet az Istenek templomaiban, és... Mm. Pontosan idézed a formulát, és mégsem üteszed be semmi? Nem. Ha te a tenger fiainak egyik főembere, királya vagy, kinek az átkától tartasz jobban? Attól, aki a saját fajtát beli volt, vagy akiről még azt sem igen tudhatod, fel sem foghattad valójában honnan és hogyan került erre a földre? Természetesen. Tehát akkor kit fontosabb kiengesztelni? Ez világos, de... Peknemer nagyot sóhajtott. Túl meleg van ahhoz, hogy vitatkozzam veled, de ezt még végigmondom. Kaphattak parancsot, hogy ez a tábla kerüljön a sírra, de nem tudsz olyan tilalmat elképzelni, még Gregor Mann szájából sem, ami megakadályozhatta volna őket, hogy az engesztelő formulát valahogy elne helyezzék a síron. Hát akkor keressük meg. Hol? Itt kell lennie valahol. Á, a tábla alsó széle egy síkban van a régi folyósó köveivel, eléje tehát nem rakhatták. Két oldalt a tábla mellett lett volna elég hely a sziklán, és ott sincs semmi. Én pedig mégis azt mondom, hogy ez mind kevés bizonyíték ahhoz, hogy felmerjük nyitni. Hát nem érted, peh, hangja kétségbeesett volt. Ha mégis a sírja, a felirat azt mondja, árnyam. Tehát egy valamit tisztáznunk kell inni ma. Ne beszéljünk arról, mit éreznék és mit tennék, ha én is azt hinném, hogy az ő sírja. De mondd meg, miért hívtál ide? Most esetleg elismerem az aggájaidat, és visszamegyünk a táborba. És holnap? És holnap után? Abba hagyod a kutatóárkot árkot? És ezt a táblát így konzerválod? Vagy bizottságra vársz? Ők derítsék ki ugyanilyen bölcs eszmecserével a tábla előtt Googleva, hogy mi lehet mögötte? Ki az vezetője? Ki ismeri kettőnknél jobban a tengerfiainak kultúráját? Inimma -in bizonytalanul ingatta a fejét. Nehéz ez, Pech, nagyon nehéz. De persze, hogy az. De akkor kár volt idáig merészkednünk. Nem most kell eldöntenünk, hogy megnézzük-e, mi van a kőlap mögött. Ez már tavaly eldőlt, amikor meghoztat Bitámiból azokat a táblákat, az első bizonyítékokat számunkra, hogy ő avannában élt. Inim hallgatott. Lefényképezted? kérdezte Pechnemer. Még tegnap este. Akkor gyere, segíts! Amikor fölegyenesedett, és szeme hozzászokott a sötétséghez, Első érzése a csalódás és a megkönnyebbülés furcsa keveréke volt. – Üres! – kiáltott ki Inimának. Gyere és hozd a lámpát! A bejárattal szemközti és a baloldali falon jól lehetett látni a csákányozás nyomát. A jobboldali falat egészen a fülke alacsony mennyezetéig, habarcs nélkül egymásra rakott négyszögletes kőkockák borították. – Talán ott –? Ketten csak úgy fértek el, hogy egyikük elfogta azt a kevés fényt is, ami a nyíláson át a fülkébe szivárgott. Inimma felkattintotta a lámpáját. Peknemer megpróbálta kimozdítani a legfelső sor egyik kőkockáját. Nehezen engedett, aztán egyszerre a mellette levő kettővel együtt kifordult és a padlóra zuhant. Peknemer felkiáltott fájdalmában, a fülket lelet felkavart porral. – Mi történt? – király Peknemer meggörnyedve fogta a bokáját. – A tolvaj ugyanolyan ostobán és mohón feszegeti a köveket, ahogy én. – És az eredmény? <gül> – Ez rosszabb és váratlanabb, mint a csalódás keserűsége, amivel a tábla fenyegeti a betolakodót. – Mi van a lábaddal? – Semmi! – tapogatta sziszegve. Ad ide a lámpát! – Előbb kimegyünk, és megnézem a lábad – amíg a por lenemszáll, úgy sem látunk semmit. Mondom, hogy semmi bajom! A lámpát ne erőszakoskodj, Pech, vigyáznod kell! Add már ide! kikapta Inima kezéből, és Sántikával fellépett a padlón lévő kövekre. A lámpa fénye szorosan a mennyezet széle alatt ide-oda siklott, a lezuhant kövek helyén. Pechner nehezen zihálva lélegzett, köhögött, de erőszakkal visszafolytotta. A fülkébe visszalopozott az évszázadok óta háborítatlan csend. Agyaktáblák, szólt meg végül. Sok száz. Nem, nem. Ha, ha a padlóig tart, ezernél is több. Agyaktáblák inén ma. És nem, nem tévedek. Rögtön meglátott te is. Az idősebb testvérek betűivel írták teli őket. Hú, várni kell. Te kimehetsz. Én maradok. A por le sokára leüllepszik. <gül> Hátát a falnak támasztotta és hallgatott. Inin sem volt képes gondolatait szavakká formálni. Egyetlen ember írhatta csak ezeket a táblákat, és ez majdnem olyan érzés volt, mintha a sírját találják meg. Nem, még szorongatóbb, mert a csontok és a tárgyak, amelyeket gondos kezek a halott mellé helyeznek, némák. Az ő mesterségük, hogy megfejtsék, hogy nehéz aprólékos munkával kivallassák titkaikat. Azt, aki Gregor Mann volt, jobban, elevenebben őrzik az agyakba metszett jelek, mint a sárguló szertre gurult csontok. Ő fog szólni hozzájuk, ha az első táblát a kezükbe veszik. Évszázadok suhantak el mellettük. Lélegzetük, kalimpálva dobogó szívük ritmusa az idő nagy folyójának sodrával szembefordult csónak evező csapásai. Civilizációjuk a majdnem megszülető jövőbe foszlott, csak úgy, mint kezdete, az idősebb testvérek itt töltött hét évtizede, aztán véres harcok kegyetlen századain siklottak keresztül, Lalla fiai hosszú, egyenes kardjaikkal, és velük szemben az abanok komor, fekete páncélt viselő sorai, fehér vitorlák Lalla kikötőiben, és Tulaban hegyei közül iszonyú tűzfénye hasít az éjszakába, megérkeztek. Gyere! Peknemer hangja reket volt. Fogd a lámpát! Inéma a kövekre állva is csak annyira ért fel, hogy szeme alulról számítva a harmadik sor tábláival került egy magasságba. Az alatta levő két sor szélén világosan látta az idősebb testvérek betűit a táblák kisé legömböített szélén. Összesen kilenc sort számlált, mindegyikben húsz tábla. Ha a kövek mögött egészen a padlóig így folytatódik, ezernél is jóval több. Peknemer egy pillanatig tétovázott, aztán kihúzott egy táblát a legfelső sorból. Tarsz magasabbra, a fejem mellé! A hely szűk volt, inima Peknemer karja alá szorulva emelte a lámpát, majdnem a fülke mennyezetéig. Peknemer óvatosan, nehogy megint porvihart kavarjon, ráfújt a táblára. Így történt, hogy hiába figyelmeztettem őket az abanok álnokságára, mégis oda repültek. Nem mehettem velük. Ha harmincöt évvel korábban azt mondták társaim, az első viking, itt egy szó olvashatatlan, valami megsértette a táblát, hogy nem élném túl az indulást, most még annyi esélyem se lett volna. Soha nem tudhatom meg a robbanás okát. Akda egyetlen lakosa sem élte túl. Talán csak az abanok iránti régi gyűlöletem hiteti el velem, hogy ők okozták valamilyen módon ezt a tragédiát. Vagy véletlen volt? De mit változtat ez a gyász nagyságán? Akkor jöttek, mikor már lemondtam róla, hogy valaha is elmondhatom nekik történetemet, és négy évig láthattam minden nap az új vikinget. Ők ugyan Anteusznak nevezték, de ugyanolyan volt, és számomra mindig viking maradt. Eklund, az első navigátor, sokat nevetett. Pechnemer letette a táblát a párkány tetejére, és másik után nyúlt. Ez nem a folytatása, mondta csalódottan. Nem számít, olvasd! Ha ideérnek, az már nem az én harcom lesz. Míg én élek, hatalmamban marad az egész déli part, és disz is. Hiába gyűlölt tavapa, ha ereje kevés. Az abanok az én életemben már nem térnek magukhoz. Laskili, mikor a rettenetes hírt Lailból meghozta, azt is elmondta, hogy a tartományok helytartói egymás ellen fegyverkeznek. Ki legyen az új fényességes, egy új akda megalapítója. Ez egy emberöltőnél is. Innen végigolvashatatlan. Úgy látszik, ezek a legfelső táblák sorra megsérültek. Kevés volt a hely a mennyezet alatt. De akkor miért erőltette oda mégis? Próbáld meg a következőt. Feljebb tudnád még emelni a lámpát? Igen. Így, így jó? Jó. De eltemethetem ezeket a táblákat, és velük Gregor Munt. Micsoda? Horkant fel innin Várj, ne zavarj. Ö, hiszen egyformán halottak. A táblák még céljuk teljesítése előtt meghaltak, azon a napon, mikor az új viking az indítóbástjára ereszkedett, hiszen élő szóval mondhattam el mindazt, amit fontosnak tartottam. Nincs értelme, hogy itt a szemem előtt porosodjanak, emlékeztessenek arra, amit ezentúl el kell felejtenem. De összetörni is sajnálnám őket, bár ez lenne az egyedüli biztosíték, hogy ne... Itt megint sérült. Igaz, senki sem tudja elolvasni őket. Így gondoltam arra, hogy... Bírod még tartani a lámpát? Igen. Inima hallotta, hogy Pechnemer újra a táblák között motoz. Ö, segít egyedül, és ő hallgatni fog. Nem tudom, mennyi időt szán még nekem a sors, de attól a perctől, hogy Talillal visszarakjuk annak a félig beomlott folyosónak a köveit, ami a régi trónterem mögött húzódik, a domb szikláiban, mindenkitől elfeledten, Gregormán nincs többé. Az égből jött isteni úr parancsol tovább a déli part minden városának, a palotában pedig Enit, az úrnő, kinek népe egyszer majd lerombolja mindazt, amit, mert tudom, elindulnak majd arról a távoli földről a vöröshajúak hajói, de... Nos, türelmetlenkedett Inimma, hát vége. Ez a mondat valószínűleg azon a táblán folytatódik, amit a másodiknak olvastam. Emlékszem, de ha ideérnek, az már nem az én harcom lesz. Peknemer nehezen lélegzett. Elég volt, ma. Rosszul vagy? Nem, csak öff, menj előre, addig nem tudok innen lelépni. Megindult, de lába alig engedelmeskedett. A nyíláson Inimának kellett kisegítenie. Sziszegve imbolygott a kutatóárok faláig, leült és összeharapott szájjal rángatta le dagadt lábfejéről a cipőt. Aztán a fájdalomtól kimerülten hátradőlt. Inimma felváltva szitta és sopánkodott de ő mindkettőt eleresztette a füle mellett. Egy lélegzetvétel szünetében végre közbeszólt azt hiszem, már nincs is rá szükség. A hordágyra? Azt képzeled, hogy ilyen lába nem arról beszélek. A sírjára nincs szükségünk. Inima zavartan pislogott. Én eddig se akartam. Igazad volt. Most már én sem. ma elment a hordágyért és az emberekért. er lehunta a szemét aztán újra kinyitotta és belebámult az üreg sötétségébe.